Egunon entzuleak. Asteburu berezia izan da, Euskalijiko mugimendu sozialistarentzat. Milaka gazte bilduginen altxasun, gazte topagune sozialistan. Iraultza sozialistaren autua egindugunak, izanginen nagusiki parte parteartzaileak. Lau egun intentxo eta aberatsak pasaditugu. Zedeja izan den, hainbeste jenderen ezagutza egitea, jakineaz egunerokoan, Leku desberdinetatik, bainan beh enmugarunz, bohokatzen girela, askatasun egeal baten alde. Bizi autu horrek lotzen gituela jakiteak, zaintza eta elkar sustengu giroa sortzen du gure artean. Izan kontzertuetan, mintzaldietan, beh eta kirol saioetan, parte hartzaile zain publikoak, biziki eta indartzu ziren. Ez bako txak bero botatzeko behar jazuelako, baizik eta, Oltzagainean ziren horiek sustengatzeko eta elgajen artean dugun kiretasuna ospatzeko. Hori izan da topagune hojen helburu nagusia. Bi urtez, azkarki jaziden militantziari elgaje zagutzeko eta elgajen gandik ikasteko parada sohtzea. Lokalki eta eskualdeka edatu da antolakuntza komunista Euskal Higian, baina oraindik ez ginuen ukandenak biltzeko posibilitatea. Antolakuntza komunistaren autua, ahazionala eta ausartada. Eta egiten dugu, inertzian austura bat eragiteaz sekulan baino behar baita. Egunero gizarte kapitalistak elikatzen ditu orrendako oztopoak, eta horrean gainitzeko ere lanean harikira. Gauk egun, mugimendu sozialista euskal hijian hartzen ari gajantzia ez da gordetzen ahal. Mugimendua geroz eta indartsuagoa da, bainan bere indaja, Ez da komunikabide burgesek emaiten dakoten gajantzian, neurtzen. Ez baita politika gintza burgesaren mahkoan sartzen. Indahori, ez da bozka sol batera edo bestara horbiltzera mugatzen. Baizik eta antolakuntza komunztaren bidez metatzen dugu indaha. Indah egeal baten sortzen asiagira. Gauk egun oino biziki dena, baina geroz eta militante gehiago izaitzea da tenentzia. Hau da, Haudu etiko bat egiten dutenak eta bakotsak bere ahalen arabera, helburu estrategikoak lortzeko ekajpenak egiten dutenak. Alta, komunikabideak kukutzen dutek mugimendu azkajori. Hain ejetipi batean, imposiblea bada ere. Argida, hogek erakusten duela instituzio burgesek Euskal Gazte proletariuaren gan kontrola galtzen dutela. Gazteria ohartzen asia da alderdi politiko burgesan desberdinen gibelean, ezkeja bahne, klase paktu bat gordetzen dela. Miseriara, langabeziara eta zapalkuntza polizialera kondenatzen gituena. Azteleneko ekitaldean ejantzuten, giza historioak zentzurik badu, hori askatasunaren aldeko bojoka etengabean oinahitzen da. Eta hori estrategia komunista batek gauzatuko luke bakajik. Topagunearen zat sohtua izan den kantuak, ederkiek haiten duen bezala, elzen dionak norabide bati, nora heldu nahi duen badaki, eskuz esku eta zati zati, biar behi bat gaurtik heraiki.